2. verdenskrig. Natten er løs lang. Alting sker i det dugte. Hør partisanerne sammen. Usynlige, hjertige, forfulgte. Mørket, var ikke er så mørkt, som du tror. Modstanden tegner et lysende spor. Søgte og findte og følte en vær. Danmark, der iværger en undergrundshav. Det gælder din frihed. Ja, vi indleder igen med ord fra skuespilleren Ebbe Rode, der på værts og dramatisk og rejser sig, sætter ord på agitationen i filmen Det gælder din frihed, en film om Danmarks frihedskamp, der blev instrueret af Theodor Kristensen og som i sin tid blev lavet øh, efter krigen, på bestilling af Danmarks Frihedsråd. Og, og rådet han får her sagt, at, at man kan høre partisanerne synge, og at modstanden tegner et lysende spor for Danmark, for til sidst at bruge en lidt øh, poetisk vending, at Danmark er i værre en her. Øh, det måtte jeg lige slå op, og det betyder faktisk, at, at, det der, at i værre, at Danmark bevæbner sin undergrundsher. Mm. Og grund til, at vi skal tale om bevæbningen af modstandsbevægelsen, og i det hele taget om den øh, særdeles hektiske tid i ikke bare Danmarks historie, men i besættelsestidens historie frem mod befrielsen den 5. maj 1945, øh, jamen der har vi endnu engang fået besøg af Nils biewer journalist og historiker med speciale i besættelsestidens historie. Velkommen til Nils Tak. De fleste lyttere kender dig jo som forfatter til fjerbindsværket om modstandskampen med den overordnede titel Modstand, som, som alle er udkommet på politikens forlag, og du har derfor tidligere været med i Hitler Sægesløer med De tre øvrige ben, og nu slutter vi så serien med Ben 4, som har fået titlen Dramades sidste akt 1944-45, der beskriver modstandskampen fra sommeren juli-august 1944 til begyndelsen af maj 1945. Jeg vil også lige nævne for dem, der ikke kender dig, at du også tidligere har skrevet en biografi om Hitlers rigsbefuldmægtig i Danmark 1942-45, vær der bedst, og også har været medforfatter til andet en bog om Gestapo-chefen i Danmark, Karl-Heinz Hoffmann. Helt overordnet. Hvad kan man sige om de her sidste... Ja, enestående, dramatiske 9-10 måneder af modstandskampen, i Bjørn? Øhm, den, den går ind i en helt anden fase øh, på det her tidspunkt, og det er øh, det sidste år, det er det tidspunkt, hvor alting øh, kulminerer, og hvor modstandsaktionerne når øh, ud i hele landet, øh, selv i de mindre byer, øh, og hvor aktiviteterne bliver indordnet under den allierede krigsindsats. Hvis vi nu tager undergrundsageren, øh, øh, som, øh, som man havde begyndt at opstille fra sidst i 1943, med det formål, at det skulle være øh, danske frihedskæmper styrker, der skulle øh, kæmpe side om side med de øh, allierede i tilfælde af en invasion eller slutkamp i Danmark, så var den styrke kommandomæssigt blevet indordnet under den allierede overkommando i sommeren 1944. Og det betød, at øh, altså, dels at, at den allerede stod under militær kommando med henblik på slutkampen, også at vigtige dele af sabotagen, og først og fremmest jernbanesabotagen, blev styret fra det allierede hovedkvarter. Og den øh, her, der endte med at blive på mindst 40.000 mand, den skulle bevæbnes, og det betød, at øh, våbenmodtagelserne, øh, øh, eller, eller importen af våben på øh, forskellig vis, men for en stor del fra luften, øh, den øh, blev mere omfattende i de sidste otte måneder af krigen, end den havde været på noget senere tidspunkt. Øhm, omkring 95 procent af de samlede nedkastede våben øh, fandt sted i den periode. Og det vil også en af grundene til, at det blev så intens, fordi der kom simpelthen flere øh, øh, våben til landet, ja. og, og, og, mere, og, og mere ammunition og, og mere dynamit. Ja, og, øh, og, og det kan man så øh, sætte sammen med, at den øh, 19. september 1944 kom den tyske aktion mod det danske politi, der stadigvæk havde været i funktion indtil det tidspunkt. Så man havde en lang politiløs tid, samtidig med, at der var exceptionelt mange våben i landet. Det skabte selvfølgelig en speciel atmosfære. Og så var der det, at nu kunne man mere og mere begynde at se frem imod, hvad der skal der ske, når krigen var slut? Hvem skulle overtage magten? Og øh, så, gik, så gik der en lang proces i gang, der øh, førte frem til øh, befrielseskompromiset og øh, dannelsen af en fælles øh, regering øh, med øh, lige repræsentation af øh, de øh, parlamentariske politikere og øh, modstandsbevægelsen. Og det bruger de jo øh, ret meget tid på, men man kan jo sige, at øh, modstandsbevægelsen har jo allerede øh, fået flere sejre på det her tidspunkt. Altså, man har øh, fået sam samarbejdspolitikken til at og, og, og bryde sammen. Øh, her i sommeren 1944 har man jo haft succes med folkestrækken i København, øh, og, så der har jo, og man har jo også på, på anden vis vist udlandet, at, øh, at for eksempel der danske her. Øh, Øh, og har, har, har gjort op modstand der var øh, man, man overfaldt kasernerne og man har jo også hvordan man sige få øh, man man søh, marinesænket skibene så der er en, en lang række sejre så, så, så hvad er ja, målet er selvfølgelig at man skal have tysken ud af landet det det er klart øh, det, og det skal man nok have hjælp til men er der nogle andre mål end bevæbnet øh, modstandsbevægelsen og så øvet. et øh, smadre så meget krisnødnødvendigt materiale, fabrikker, der laver ting til tyskerne, og så sørge for, at de troppeforstærkninger, der kom fra Norge typisk, via Danmark sydpå på, at de blev forsinket mest muligt. Var der andre mål end dem? Ja, der var, altså man kan sige nok, at der var tre forskellige mål. Dels det generelle fra modstandsbevægelsen, side tilbage fra de tidligste modstandspionerer, at man kunne ikke bare lure passe sig igen og sørge for, at andre befriede os og betalte de omkostninger, der måtte betales. Vi må gøre en indsats selv. Vi må selv være klar til at betale offrene. Og den havde kommunisterne jo helt klart også været på, men de havde nogle videregående, sociale og politiske mål med hensyn til, hvad der skulle ske i øh, øh, efterkrigstiden. Øh, øh, og der har det været diskuteret meget om, øh, øh, om de danske kommunister ville have været øh, klar til at gå Sovjetunionens ærne, hvis de var kommet først. Og gør Danmark til et socialistisk samfund. Siger kommunisterne det? Er, altså, frihedskampen, den skal sådan set fortsætte efter en eventuel forhåbentlig snarlig befrielse. Altså, det er sådan set bare med andre midler forhåbentlig. Men, øh, men ellers så er det sådan en, en del af den samme kamp. Ja, den nationale kamp og den sociale kamp er øh, to sider af samme okay. sag. Det var klart deres holdning. Men det var jo ikke sådan de nationalkonservative, som også var en stor del af modstandsbevægelsen, de så på det. Der, der var jo lidt skisma her. Ja, ja der var... Øh, Helt klart et skisme. Fordi, ja, for der var holdningen, at det handler om at få smidt tyskerne ud af landet, og så går vi tilbage. Men altså, der var også den nuance i det, at der var altså mange af de nationalkonservative, der netop fordi kommunisterne havde været tidligere, tidligere til at gøre modstand, der fik ret stor respekt for kommunisterne og var klar til at gøre en hel del indrømmelser. Og først og fremmest af eller mest af alle, John Christmas Møller, den tidligere konservative partileder, han gik så så langt i den retning, han blev uleset i sit eget parti. Men det var jo ret typisk, og det fremgår faktisk også af bogen, at det, og det synes jeg også nogle gange, at man skal sådan, altså i, i, i, i nogle tid der har jo faktisk kommunisternes statsministerkandidat, altså når de diskuterer det der, altså det er ingen socialdemokrat, det er simpelthen Christmas Møller, de, de ser som det, og der er der nogle grunde til, det er fordi, at han jo ikke set som at være en af samarbejdspolitikerne, for det første, i modsætning til Bul, som så ender med at blive statsminister. Jamen, det, jamen det, det er rigtigt. Altså, der var, øhm, altså, for, altså kommunisterne, øhm, de var meget dygtige realpolitikere. Øhm, og først, altså først og fremmest øhm, Børge Hormann og Måns Fog, øh, deres to ledere, og de vidste udmærket godt, at deres opbakning i den danske befolkning, øhm, den slet ikke var til, at de... Øh, selv kunne gå ud 100% uden allierede og gå efter en statsministerpost, så ville de i det mindste have en, have en modstandsmand som statsminister. Men inden vi når så langt, så, så skulle vi måske lige kigge på det her, du, du, du endeligte med. Altså, man skal bevæbne 40.000 mand, ender man med at bevæbne, fordi de skal sådan medvirke til at hjælpe med at smide tysken ud, når der kommer ja, en invasion, må man jo for, formode. Det kommer der jo så ikke. Men, men hvad, hvad, hvad er det for nogle forestillinger, man, man gik og, og, og, og tænkte på? Altså, britterne, sagde de noget til modstandsbevægelsen? De skal være klar, fordi det kan godt være, at vi kommer øh, for eksempel øh, den jyske vestkyst, hvor tyskerne havde været i gang med at, at opføre Atlantvold. Der kan jeg lige, lige for at tage den første ting. Der var faktisk nærmest en akut invasionsalarm i en, øh, efteråret 1944, Øh, altså hvor øh, modstandsbevægelsen øh, øh, gjorde klar til at kæmpe, hvor der i hvert fald var Holker Danske for at kunne kæmpe. Og øh, øh, tyskerne tog det skridt at sende alle besættelsesfunktionærernes familier hjem til Tyskland, fordi man regnede med en invasion. Det viste sig så at være en vildledning. Den virkelige invasion, det var fremstødet ved Arnhem, øh, der øh, altså så endte i et allieret... Øh, Øh, nederlag, nederlag på grund af den mislykkede faldskærmsaktion. Men der var et efterretningsmæssigt bluff, så øh, der var en invasionsalarm i Danmark. Men så til det, du spørger om, øh, hvad man forestillede sig med hensyn til krigsafslutningen. Øh, øh, britterne øh, gav ikke danskerne nogen illusioner. Da den faldskærmschef, der øh, stod foran og skulle udsendes for organisationen Special Operations Executive med forkortelsen SOE, Ole Lippmann, da han var ved at skulle udsendes fra Storbritannien og var til briefing hos den britiske øverstkommanderende general RH During. Der fik han at vide, at den britiske strategi den ville være at nedkæmpe Tyskland og så sandsynligvis at afsnøre Jylland. Øhm, altså på den måde, man ville gå op i Slesvig-Holsten for at afskære tyske soldater i Danmark og nå en enhver mulighed for at trække sig tilbage til Tyskland. Men øh, derefter ville man formentlig ikke gå ind i Danmark. Og det vil sige, at den danske modstandsbevægelse øh, med øh, dens øh, beskedende træning og øh, manglende bevæbning øh, vil stå direkte over for øh, en, den øh, professionelle tyske her. Som, og, og hvad taler vi om? Øh, I hvert fald 100.000 mand? Ja. Yeah. Og, og vi ser jo faktisk også øh, temmelig mange eksempler på, øh, at når der kommer til direkte ildkamp, mellem den tyske værnemagt og øh, modstandsbevægelsen, der er det modstandsbevægelsen, der må trække øh, det, det, det korteste strå gang på gang. Og det handler ikke kun om, at de andre er mange flere. Det handler også om, at øh, i, i træning, i taktik, føring osv., når det handler om ilkamp og sådan der er den tyske værnemagt langt, langt over. De har simpelthen øh, flere erfaringer. De ved simpelthen, hvad de har mere at gøre, i modsætning til nogle af de er meget, meget unge mennesker, der, der, øh, der jo ofte ikke har nogen som helst militær øh, træning. Ja, jamen der, altså der var faktisk et par øh, vigtige eksempler på det, som, øh, som jeg ikke øh, nødvendigvis øh, vil gå i detaljer med, fordi det vil øh, trække meget ud. Men vi har den øh, sabotageorganisationen BOP, der var nogle af de mest berømte industrisabotører, der har stået for, øh, for de mest kendte aktioner i København. Øh, øh, de lavede også to aktioner. Der er, altså, der er simpelthen involveret, at man skulle gå i direkte øhm, ildkamp med tyske enheder. Eller i et andet tilfælde, at man an, angreb et, øh, et øh, anlæg, som man vidste var meget svært bevogtet. Og det gik altså ikke. Der måtte man trække sig tilbage med tab begge gange. Men det kan jo ikke øh, ændre på, at det er en periode, hvor, hvor modstandsbevægelsen vokser øh, sådan helt generelt. Og, og du bruger et billede det, er sådan, det starter med, at modstandskampen af sådan nogle øer, der opstår uafhængige af hinanden, rundt i hele landet faktisk, og så får de sådan en forbindelse med hinanden stille og roligt, og så bliver de sådan samlet til sidst under Frihedsrådets hat, og så er man vel samlet og forbliver samlet frem til besættelsen, eller hvad? Ja, det billede der med øerne, der efterhånden bliver samlet, det har jeg lånt af den store modstandshistoriker Jørgen Hestrup, der kom med en meget udbredt samlet fremstilling tilbage i 50'erne. Men det var, altså, som man har, gerne har ville fortælle historien, som del om den nationale konsensusfortælling efter 1945, altså det var, at det var folket, der væltede samarbejdspolitikken, og så gik politikerne af den 29. august 43. Men det var meget isoleret, Øh, grupper af Nationalkonservative med rødder i del af KU eller Spejderbevægelsen og, øh, og typer som, øh, altså som Hvidstengruppen øh, hvor man var øh, tæt på dansk samling og øh, lagde stor vægt på få sydslesvig tilbage til Danmark og så var der kommunisterne øh, og så i løbet af efteråret 1943 øh, altså der blev øh, hele militæret en block, øh, altså fordi de militære værn var blevet opløst efter den 29. august, øh, de blev sådan i princippet øh, en slags modstandsfolk. Og allerede øh, på det tidspunkt, øh, der, havde, øh, der var der en del søgerofficerer, der havde meldt sig ind i øh, modstandsorganisationen Ringen, Der var en, øh, en mere centrumorienteret øh, organisation, under ledelse af Socialdemokraten Frode Jacobsen. Og derfra begyndte der en udvikling med at få større og større grupperinger ind i den samlede bevægelse. Men de forbliver samlet nogenlunde frem til besættelsen. Ja, men, men, men det er det, at... Øh, altså, det er, en, det er en folkefront mellem borgerlige og kommunister, hvor... Kommunisterne hele tiden spiller deres kost bedst muligt for at få mest muligt særskilt indflydelse, og man ender så i et kompromis. Det er jo også en, skal man sige, en indsats, der jo også kræver nogle penge, og på et tidspunkt der begynder politikerne åbent for statskassen, og så får man jo sådan pludselig penge til modstandsbevægelsen. Men det er jo ikke kun politikerne, der åbner for kassen. Det er jo også noget, private hjælper med at finansiere, og så kommer der selvfølgelig også penge fra for Storbritannien? Ja. Jamen, der kommer øhm, altså penge i stor, i stor stil fra øhm, Storbritannien i kraft af den militære indsats. Og der vælger øhm, den danske regering jo, i det løbet af sommeren 45 at øhm, vedkende sig af og gæld på det punkt øh, og simpelthen øh, betale et, øh, Storbritannien et indgangsbeløb øh, for Danmarks befrielse. Men det er spændende, det der med finansieringen. for er der noget, der er vigtigt for modstandskampen, så er det, eller den karakter, det får i Danmark, så er det socialdemokratiet. Og det, der var decideret imod den militante modstandskamp, og prøvede at undgå den 29. august på alle mulige måder, bekæmpede sabotagen, Øh, før, altså sammen via deres deltagelse i Scavenius-regeringen. Men samtidig så holdt øh, førende socialdemokrater, øh, de holdt en føling til modstandskredsen, så man vidste, hvad der foregik. Øh, og efterhånden, som tingene øh, øh, skiftede, der blev kontakten tættere og tættere. Og fra juni øh, 1944, øh, efter den allierede invasion, Øhm, der øh, blev der åbnet for, at man fra Finansministeriet kunne øh, udbetale penge til illegale aktiviteter. Og der var der, man kunne opleve Hans Hedetolf stå nede i Slottholmsgade, der hvor det, det, mange ministerierne ligger ja. i dag, og, og, og, og sådan et bundt øh, pengesedler i, i kuverner til, til, til, til modstandsbevægelsen. Så. Ja, til, øh, til det illegale informationsredaktør øh, for øh, det øh, illegale nyhedsbrev. Det var, der er stor betydning for den illegale pres. Det var et formål, man gerne ville bestøtte. Og det endte også med, at både Bopær og Holger Danske fik penge fra Finansministeriet. Man går sig også sådan rimelig tid klar til at indsamle bevismaterialer mod stikker, håndlanger og værnemager. Og det er jo ham her, den kommunistiske advokat, Karl Madsen, der man sætter i spidsen for det arbejde. Det er jo også ret omfattende, og det er jo også illegalt. Ja, og øh, øh, det er jo det er en ting, der har øh, øh, der, der ligget fuldstændig fast lige fra frihedsrådet blev dannet i efteråret 1943, at der skulle komme et retsopgør mod øh, dem, der øh, havde svigtet og øh, øh, gået, i, gået i tysk tjeneste. Øh, og det skulle være strengt. Og øh, kravene til strengheden blev selvfølgelig øh, hårdere og hårdere. Øh, jo mere tingene blev skærpet undervejs. Så det med, at man skulle have opbygget et stationskartotek, man, man kunne operere ud fra, når tyskerne kapitulerede, det begyndte i sommeren og efteråret 1944, og det havde fire forskellige udgangspunkter. Så vidt jeg kan se, så er det allerførste, at de britiske militære myndigheder, begyndte at overveje, altså hvad der kunne ske efter en militær befrielse. Man ville garderer sig mod enhver form for nazistisk undergrundsvirksomhed og vareulve. Og der kontaktede man den danske efterretningstjenestes kontraefterretningschef i Stockholm, Nils Bjarke Skov, og præsenterede det her, og han begyndte så at opbygge et kartotek, og i efterretningstjenestens regi, eller på deres initiativ, der blev der opbygget et såkaldt feltpolitidetachement af flygtede politifolk, der kunne foretage arrestationer, når krigen var slut. Og så øh, i København, øh, kommunisterne, de havde registreret øh, øh, stikker og mistænkelige personer øh, i, øh, i lang tid og samlet materiale sammen. Øh, og det begyndte Uh, uh, landsretssagfører Karl Madsen, uh, der var uh, sluppet ud af Horserødlejren, hvor kommunisterne var interneret i uh, 1943. Han blev manden, der stod for de ting og samlede og uh, altså koordinerede det. Og han blev på et tidspunkt kontaktet af Frode Jacobsen, der havde fået ansvaret for det her område i Frihedsrådet. Uh, og uh, uh, han sagde til Karl Madsen, at han ville opfordre ham til at træde ind i Frihedsrådets arrestationsudvalg. Og noget, Frode Jacobsen selv kunne bidrage med fra sin organisation Ringen, det var et kartotek over medlemmer af den nazistiske organisation SA, altså det samme som Sturmabteilung i Tyskland, de her brune uniformer, der er så velkendte, så det var et godt udgangspunkt for at trænge ind i det nazistiske miljø og se, hvad der skulle laves der. Han havde kontakt til professor i klassisk filologi på Københavns Universitet, Carsten Hø, som han bad om at stå for kartoteksopbygningen, noget han havde meget erfaring med via sit videnskabelige arbejde. Og han øh, samlede en kreds af folk, der i dybeste hemmelighed samlede øh, det her øh, kartotek, og det endte med, at øh, informationer også fra kommunisterne og fra den militære efterretningstjeneste blev indarbejdet. Og så den fjerde ting, øh, det var, at politiet var blevet interneret den 19. Øh, september 1944, øh, og de fleste politifolk, der havde undgået arrestationen, gik under jorden og gik ind i modstandsbevægelsen, også kriminalpolitiet. Så der blev etableret underjordisk kriminalpoliti i nogle lokaler på H.C. Ørstedsvej, på Frederiksberg, der aldrig blev afsløret under krigen. Og de tog udgangspunkt i politiets registratur. For der havde man jo også i overvis registreret nazistiske virksomhed. I det hele taget bliver tingene bedre og bedre organiseret, og øh, blandt andet også noget kontakt med, med udlandet, og øh, man etablerer en, øh, noget, der hedder pilken, øh, som jo også får en vis betydning. Hvad, hvad er det? Det var en øh, telefonlinje, øh, en hemmelig øh, aflytningssikker telefonlinje, der blev øh, etableret fra øh, det dengang nedlagte Charl Charlotten Lund fort nord for København, i det område, der nu er Charlotte Lund Strandpark. Og så øhm, og linjen den sluttede i et øh, lokale ovenpå et kornlager i Malmø. Øhm, og øh, det, der drejede sig om, det var, at efterretningstjenesten øh, kontaktede en ingeniør fra, øh, fra post- og telegrafvæsenet, øh, der, øh, der anviste, hvordan øh, hvordan man kunne øh, ja, tilsplisse, som man kalder det, øh, øh, et, øh, en ekstra telefonledning øh, til et undersøgelseskabel øh, under, øh, under Øresund, øh, sådan at, øh, øh, at det kunne lande i en øh, opsynsmandsbygning øh, øh, op ved fortet, i et baglokale der, hvor der stod en telefon, og når man ringede derfra, så var der forbindelse igen til Malmø. Og det vil sige udenom tyskerne og udenom, at man kunne blive aflyttet? Udenom tyskerne, ja. Og uden, at man kunne blive aflyttet. Og, og den mulighed havde man ikke haft før? Nej, det var en revolution. Fordi så kunne man jo sådan set øh, komme i kontakt med dem, man ville i kontakt med direkte. Øh, og ja, det, det, det, det gjorde også, at forsinkelsen til London og sådan noget, det, som ellers tidligere var flere dage, ja. nu, var, nu var det pludselig meget hurtigere. Ja, men det, øh, øh, det, altså det var rigtig hurtigt, og det fik, det fik meget stor øh, betydning. Øh, og for at sige det helt kort, først og fremmest på grund af illegale øh, transporter, øh, våbentransporter af øh, søvejen og skulle få aftalt mødesteder og øh, sådan noget, der var det vigtigt. Men også i, i, i tilspidset politiske situationer, når der skulle gives hurtige beskeder. Øhm, og så er noget, af nogle af dem, øhm, øhm, altså, øh, den person, der nok brugte rigtig meget mest af alle, det var den stærke mand i den underjordiske herledelse, kaptajn Svend Eriksen, der var meget tæt på de ledende socialdemokratiske politikere, og specielt at både H.C. Hansen og øh, Hans Hedtoft, øh, de to førende socialdemokrater øh, ved siden af Vilhelm Buhl, øh, de brugte den også rigtig meget. I det hele taget er det jo, at, at, at den her trafik, der er med, med våben og flygtning, det bliver meget mere og bedre organiseret. Man har kurierevirksomhed, man har flygtningstjeneste. Det er nærmest dagligt, man har folk frem og tilbage over i Øresund? Ja, det er det. Og det var en øhm, utrolig udvikling for, øhm, for bare for mindre end et år før det her binden starter. Altså før... Øh, af redningsaktionerne for jøderne i efteråret 1943. Der var de forbindelser, man havde til udlandet. Det var nærmest på Kano og Kajakstadiet. Og så på efterretningsplanen, der var det jo smule meddelser ud med folk, der havde et legalt ærne i Sverige. Men, men i løbet af ingen tid, i løbet af... I perioden efter jødeaktionerne, der opstår der en række illegale ruteorganisationer. Mm. Private, både man får kontakt med eller charterer laver individuelle aftaler, aftaler med i et meget komplekst mønster. Og det bliver hele tiden raffineret. Og nu var vi nået frem i efteråret 1944, hvor modstandsorganisationen Studenternes Efterretningstjeneste der ellers først og fremmest har været en bladorganisation, oprettet en transporttjeneste, øh, og øh, fik lavet et system, et postsystem, så man kunne få hastemeddelelser øh, over Øresund via medarbejdere på færgeruterne, og øh, i virkeligheden have svar tilbage på en hasteforspørgsel inden for mindre end døgn. Information var vi omkring øh, bladet, som vi stadig kender og ligger nede i Store i København, øh. Det, det fremstår som et, et vigtigt, illegalt blad. Hvad, hvad, hvad er det helt særligt ved informationen? Det særlige ved, det var, at det var et nyhedsbrev. Uh, og det var ikke layout-kvaliteten, um, um, det, layout det, um, ja. uh, det, det, det så sig på. Tværtimod. Altså ud, udgangspunktet var, at uh, grundlæggeren Børge der har været journalist på nationaltidene, som andre journalister... Um, havde den voksende frustration, at der var flere og flere nyheder, som man havde kendskab til, som man ikke kunne skrive øh, på grund af øh, censur og forhåndssensur og det ene og det andet. Øhm, øh, og så øh, øh, skrev han det ned i et øh, internt nyhedsbrev øh, til aviskoncernen, for, for man må godt lave den slags interne nyhedsbrev. Og det blev så øh, mere og mere til, at det blev fordelt til illegalt illegale formål, og efter den 29. august, øh, der øh, blev det mere systematisk og udviklet til øh, en hel organisation med redaktion og distribution. Og øh, nu, nu her, hvor vi når frem til efteråret 1944, jamen der har han så travlt med at formidle den her stadig nyhedsstrøm, øh, at, øh, og det handler med at få den sendt af til bestemte øh, tidspunkter, at, øh, at han øh, er nødt til at skrive det, han har, for eksempel på en øh, og slut med det, han har på en vigtig nyhed øverst, så kommer der noget nyt, og så skriver han nogle andre nyheder der, og så kommer der pludselig en fortsættelse på det, han startede med, og så skriver han lidt til der, inden det så skal afsted. Æh, efter invasionen i nummer 10, 6 juni 1944, så er der, ligesom, der er plads til øh, fra, fra Britternes side til at sende flere våben til Danmark. Og og vi, vi kender selvfølgelig alt til, det er mest fra luften, man, man, man kaster våben ned, og, og vidstingsgruppen øh, er jo et eksempel på, på nogle folk, der hjælper med det arbejde, og det er nok der, de fleste våben kommer. Men, men der er også nogle andre eksempler på, at kutter, øh, danske kutter møder øh, britiske fartøjer i Rumsø, og så læser man nogle kasser over, så sejler man ind igen. Og der er også eksempler med, at, at, at skibe går til, til Sverige, Ja, det med øh, våbentransport over Nordsøen, det er øh, også noget, som Special Operations Executive arrangerer øh, ved et par tilfælde. Øh, og øh, øh, der kommer også nogle, øh, nogle våben i land øh, der. Våbentransporterne til, øh, øh, til Sverige, det var en øh, altså virkelig stor øh, øh, stilet tanke. Med, altså med virkelig store mængder våben og øh, sprængstoffer i øh, lavt liggende skibe, som man øh, håbede, at de kunne øh, undgå at blive opdaget. Det var noget, der blev arrangeret af øh, modstandslederen Ebbe Munk under et besøg i London i sommer 1944. Altså Ebbe Munk, der var øh, korrespondent for Berlingske Tidene i Stockholm og øh, var en... Øh, Helt central person i modstandsnetværket, og i lang tid nærmest den danske, de danske modstandskredses øh, ansigt udadtil i forhold til den allierede verden. Han fik arrangeret øh, det her initiativ. Det lykkedes altså kun at få af de øh, ladninger i land på den svenske vestkyst. Den var til gengæld stor, og så blev det smuglet ind i Danmark i småpartier øh, på forskellige måder. I din bog, Niels der, der er der en, en konflikt, som virkelig fylder meget overraskende for mig. Og, og det, det handler om uh, Jens Tolstrup, som jo spiller en, en stor rolle omkring uh, våbenudkastningerne i, i Jylland, uh, og, og, så, uh, og hans uh, som sige, modpart, Vagn Benicke. Øh, de, der er nogle øh, kommandostrukturer, der er nogle øh, siger, problemer med, hvem der har kompetence til det ene og det andet, og det bruger man enormt meget tid på, og englænderne bliver også blandet ind i, ind i det, øh, og SOE-chefen i, i Danmark, for Ben Musa, er også blandet ind i det her. Hvad går den Øh, man sige, batalje i den store batalje egentlig ud på altså hvorfor kan de ikke lise sig de der skabhandlere og så sørge for at bekæmpe tyskerne altså det, det, det, det, det undrer mig meget at man har virkelig tid til at bruge kræfter på og og hvad skal man sige at kæmpe om, om magten egentlig det er vel det det, ja. det handler om jamen det var det også det var dels dels personligt men der var også noget principielt politisk og organisatorisk i det helt op til Øhm, til overordnet allieret strategi, så øhm, øh, på en måde så var det ikke mærkeligt, at det slog knister. Øh, det er en konflikt, der var øhm, hele ben 4 igen, var faktisk også tilbage i noget af perioden for Bind 3. Øhm, øh, de øhm, øh, tiltræder deres positioner i Jylland nogenlunde samtidig, først i 1944. Jens Tolstrup, som, øh, som dels chef for uh, våbenmodtagelsen i hele Jylland og uh, leder af modstandsbevægelsens uh, region 1. Nordjylland uh, og um, uh, Vang Benicke som, uh, som chef for der var Leutnant, han skulle så være chef for undergrundsherren i Jylland uh, og han var i et, um, uh, som, som ingeniørofficer der havde han speciale i sprængstoffer, så han var dels velkvalificeret til at lede jernbanesabotagen. Men uh, Tolstrup er en uh, modstandsaktivist, civil modstandsaktivist sidst i 20'erne, og godt nok løjtnant af reserven. Uh, men uh, dels uh, man er alligevel meget uh, kritisk over for det militære hierarki. Og han siger, at det handler om at gøre modstand mod tyskerne nu og her øh, øh, med alle de midler, vi har. Mens Wagn øh, Benicke, han kommer med nogle, øh, øh, Altså, han kommer med de instruktioner, han nu har fra sine chefer i den øh, øh, lille generalstab, om hvordan man skal gå, gå frem. Og øh, øh, det, har et, øh, altså, altså, det har meget mere, mere præg af sådan systematisk øh, militær opbygning med et Langsigtet formål. Og det er måske også, at man skal samle øh, våben til øh, det endelige opgør. Øh, fordi det er lidt ligesom også det, man sige, det skæld, der går igennem. Det, vi har de, de, den lille generalsdag, hvor officerende, som mener, at øh, vi, skal, vi skal gemme til, øh, til det store opgør, og så er der dem, der mener, at vi skal bruge våben her og nu. Ja, jamen altså selv ud fra de præmisser, der er åben for lagt frem, altså der kunne man jo godt øh, argumentere for, at man, øh, at man skulle have våben øh, til slutkampen den kunne også sælge et eller andet til Tolstrup på en måde. Men det, der var virkelig farligt, det var, at en væsentlig del af det, det var, at man gerne ville have noget til efterkrigstiden til at genoprette øh, ro af orden for samarbejdspolitikerne tilbage øh, til magten og holde kommunisterne nede. Og det var det, der var fuldstændig uacceptabelt, både fra de øh, civile modstandsfolk side, og i øvrigt også fra britterne. Hvad ender det her med? Ú finder de nogensinde en afklaring om, hvem der bestemmer, hvem der, skal hvem der har den, hø den, den højeste hat på, og indretter så den øh, vedkommende sig i forhold til det? Ú Jeg kan allerede nu afsløre, det er jo egentlig Benicke, som í, egentlig bliver chefen til sidst. Øh, med, og som han anerkender det, vil det er aldrig rigtigt sådan for alvor? Nej, det er faktisk lige på kornet, det der. Øh, for, jamen, altså næ, det lykkes aldrig at få det... Øh, løst. Øh, altså det er jo noget, som øh, det allierede hovedkvarter eller Special Operations Executive på vegne af det allierede hovedkvarter hele tiden må tage stilling til, at, der, at det nu kører det op i, i en spids på den ene og den anden måde. Og så øh, får man det ordnet på en måde, så det er i stand til at køre videre. For begge mænd er uundværlige. Øh, altså, Benica som chef for undergrundshæren, for det er altså super vigtigt med hensyn til til slutfasen, og øhm, æ, Tolstrup, som de simpelthen kalder Europas bedste modtagerchef Og da der tager tegn til at øhm, skubbe ham ud i kulden, så, så siger man fra London niks. Det kan vi under ingen omstændighed at gå med til. Fordi Nordjylland er det helt centrale område med hensyn til våbennedkastningerne. Er, er det i hvert fald meget længe? Øhm, ja, ja, ja, ja, det er det også. Men øh, det, altså løsningen, den øh, øh, bliver så, at øh, han bevarer Position som nedkastningschef, men han bliver øh, sat fra bestillingen som øh, leder af Region 1. Han er jo ikke den ene, skal man sige, sådan, sådan, sådan, uh, uh, maverick-type. Uh, uh, der er også sådan en som uh, Jørn Røjl, uh, lægen, som jo også deltager i bl.a. jernbanesabotage, og meget andet. Altså, han, han, går, han er jo også en type, der går sin egen veje, Hvorfor er øh, øh, øh, Røg? Han er jo ikke sådan en til at sætte under kommando, og så gør han bare, som de Ej, det Nej, øh, det Han er en af de allertidligste aktivister. Øh, der jeg helt fra 1941 øh, øh, hjalp øh, de falske agenter, der kom øh, til Danmark, og øh, så øh, ledede han den vigtige sabotage mod jernbanebrugerne ved Langeå i november 1943, der førte til fem dødsdomme, men hvor det altså lige præcis lykkedes ham at øh, slippe væk fra Randersområdet og til Sverige. Og der gik han som så altså mange andre, der øh, kom til Sverige, der gik han ind i øh, den danske brigade sammen med øh, kaptajn Otto Christian Brøndum, der også havde et aktivistisk sind, altså hvor øhm, han var på Holbæk ka, øh, kaserne øh, sammen med sit artilleribatteri øh, den 29. august 1943. Men i stedet for at overgive sig øh, som obersten der på stedet ellers kan ordre til, så førte han simpelthen sit batteri øh, til Sverige øh, ved at øh, kabre en båd i Gilleleje og øh, sejle dem derover som en samlet enhed. Han gik så også ind i brigaden sammen med nogle af sine folk. Og der begyndte Brøndtum og Røgl øh, at kunne se, hvad drejer den her så brigade sig egentlig om? Øh, altså, det, vi forbereder os der på ingen måde på at øh, kunne deltage i en slutkamp og sådan noget. Det er vist mere sådan en efterkrigspolitistyrke, og det, det er altså ikke det, vi har meldt os til. Øh, og øh, så beslutter de at rømme øh, og øh, Jørgen Røjl bortfører en maskinpistol og et par pistoler fra et militært lager. Ganske urealimenteret. Fuldstændig. Altså, øh, altså, det er jo, øh, altså, det er jo virkelig noget, der skaber bestyrtelse i herledelsen. Øh, og øh, så, øh, så er de for at komme til Øresunds kysten, øh, og de kommer over i en robåd som... Øh, Øh, øh, Røgl øh, roer over. Han var elite-roer fra Danske Studenter og men mens øh, Brøndum sidder og holder vagt med en maskinepistol. Og så kommer de i land der og går begge to ind i Holger Danske, hvor de bliver nogle af lederne. Og, øh, og Røgl, han ender jo også med at komme i frøslevlejren, men, men, men flygter selvfølgelig. Det, det, ja. det, han flygter øh, i, i slutningen af, af, af krigen og, øh, og fortsætter så kampen der. Jamen, han, er, altså han er en af de virkelige eventyrlige skikkelser, for han har jo den dødsdom hængende over hovedet. Og så bliver han arresteret i Tyskerne i november øh, 43. Øh, men det lykkedes ham helt utroligt at bilde Gestapo ind, øh, at hans navn ikke er Jørgen Røgl, men Preben Røgl. For han har en bror, der er lærer i Søborg uden for København, øh, der er to meter høj ligesom ham selv. Og øh, så bliver han sendt i frøslevlejren. Men der er han jo hele tiden, det hænger overhovedet med den øh, dødsdom, og hans rigtige identitet kan altså blive afsløret på et tidspunkt. Og det øh, lykkes ham med nogle øh, medfangers hjælp øh, at blive smuglet ud i en, øh, øh, i en kasse med affaldsrubrød. Og så øh, bliver han en del af modstandskampen til allersidst. Jernbanesabotagen er jo sådan en helt særlig kapitel, og, og, og Trommer, en af vores fremtrædende besættelseshistorikere, skrev jo en bog sidenhen, hvor han jo diskuterede om, hvorvidt det havde sådan en helt stor effekt øh, af det, at man, at man ødelagde skænderen og forsinkede tyskernes troppetransporter. Hvad, hvad er det, der der har effekt? Øhm Jamen, jernbanesabotasien har effekt i altså i forhold til at binde masser af tyske ressourcer til bevogtning og omdirigering af trafik, og så noget til at sætte psykologisk pres, og også som en uh, mobiliserende uh, uh, ting i, uh, i forhold til at skabe noget aktion i modstandsbevægelsen. Men uh, det, som overtrummer uh, kunne uh, afsløret i sin disputas fra 1971, øh, det var, at øh, de ikke havde haft nogen som helst betydning, altså de her jernband-sabotager, øh, for allierede operationer, hjælp dem til at vinde eller til at undgå øh, øh, nederlag. Øh, for, øh, altså det var jo småtterier. At, der er jo sådan en, en, en, et, et klart eksempel med, der, der er jo den her Ardenov-offensiv, som, som tyskerne har gang i i august-september øh, 44, og, og der, der skal der altså nogle, nogle stykker fra Norge øh, via Danmark øh, den var ned, og de bliver forsinket. Men ikke ret meget? Øhm, nej, ikke, nej, nej, ikke ret meget. Øhm, tre timer eller noget? Jamen, jamen det, det er, altså de forsinkelser, vi taler om, det er jamen, altså som da Langeåboren blev sprængt der førte det til 11-dages forsinkelse, mm. og det er simpelthen i særklasse den længste forsinkelse. Her i det sidste krisår, øhm, de læng længste forsinkelser, der bliver, øhm, øhm, der bliver påført, tyskerne, det er sådan på tre dage, og så er det noget, det er også exceptionelt. Mm. Altså, hvis det er tre eller fire timer, øh, så er det egentlig almindeligt godt vellykket. Det er det niveau, vi er nede på. At øh, Når man havde den oplevelse i Danmark, at øh, at man nok havde været med til at øh, vinde de allierede slag øh, øh, og sådan noget. Så var der også noget, der havde hold i samtidens kilder. Men det var jo, fordi SOE fra London de smurt tygt på i deres tilbagemeldinger til den danske modstandsbevægelse for at holde moralen op. Der er også eksempler på, at modstandsbevægelsen laver andre spektakulære aktioner, øh, ud selvfølgelig at springe ting og sag i luften. Det, det er sådan noget med at kæbre færger og skibe og, og, og samle dem til Sverige. Ja. Skibene øh, var øh, altså i et, et absolut fokus fra efteråret 1944. Og det var også en del af det, at man øh, øh, i større større grad blev indordnet under den allierede krigsførelse og blev en del af den. For nu var øh, øh, Frankrig og Belgien efterhånden blevet, blevet befriet. Øhm, og de øhm, hollandske havne var blevet blokeret. Og det vil sige, at en, at en meget øhm, stor del af den øhm, værftskapacitet og skibstornage, som indtil det her tidspunkt havde været til Nazi-Tysklands øh, rådighed, den var det ikke mere. Æ, så havne og værfter og skibe i øhm, Danmark og Norge fik en relativt større betydning. Æ, så derfor var det øh, vigtigt at øh, unddrage. Øh, øh, tyskerne adgang til dansk skibstornage, øh, så vidt det overhovedet var muligt. Og der blev man opmærksom på øh, den øh, ret nye storebæltsfærge, øh, øh, der øh, lå i korsør, men som skulle til reparation i Øresund. Den var man bange for, at øh, den skulle blive beslaglagt af tyskerne, sådan som det var sket med flere andre mindre færger i ugerne forud og vi er i begyndelsen af november 1944. Og øh, der lagde man sådan en plan fra, fra frihedsrådets side, og Holger Danske fik til opgave at gennemføre den, at der skulle samles en aktionsgruppe i et hus i Korsør, øh, hvor der, øh, og en af dem skulle, øh, skulle være en styrmand der ville være i stand til at føre den her store bæltsfærge. Man allierede sig med nogen, ombord på skibet, og, øhm, øhm, øhm, og blev øhm, ført ombord i hemmelighed, og øhm, man sejlede op gennem store bælter ud i Kattegat, fuldt af en tysk minestryger, for tyskerne var fuldt ud på det rene med, at øhm, man kunne risikere, at færgen blev, øh, blev bortført. Øhm, og der kom så nogle halsbrækkende historier med, at øh, skibet lå underdrejet i flere døgn derude på grund af dårligt vejr, og hvordan øh, det så lykkedes dem i alt hemmelighed at skaffe sig mad, og øh, den slags ting. Men til sidst, øh, så sejlede færgen ind i Øresund, og så øh, trådte aktionsholdet frem, opholdt, øh, øh, eller, eller holdt de ombordværende øh, op, og... Øh, med, med pistoler? Ja, ja med pistoler. Øh, og det var jo et pistoler, øh, som, øh, altså som øh, øh, øh, nogen af det ombordværende personale i hemmelighed havde forsynet øh, de her sabotører med. Og, øh, øh, og så, hvor styrmanden blev holdt op, så øh, overtog den, øh, øh, den medbragte øh, styrmand kal Evers øh, fra Holger Danske, Roret, man sejlede ned i Øresund, og så uden varsel, øh, øh, så øh, drejede han skarpt med retning mod Helsingborg fuld fart frem, øh, før en, øh, den tyske minestryger kunne nå at øh, øh, reagere, så den kom øh, langt efter. Og da færgen nærmede sig Svenskt Territorialfarvand, så var der nogle patruljebåde fra det neutrale Sverige, der lagde sig imellem, så det blev umuligt for, for tyskerne at optage forfølgelsen. Og da færgen sejlede ind i Helsingborg Havn midt om eftermiddagen, der stod der jublende mennesker langs, langs kajkanterne. Og det røger med det samme via det illegale nyhedsbyrå ud i verdenspressen, hvor det blev forsiget stof. Så danserne ikke var modtagelige for de specielle tyske metoder, som man havde håbet ville lampe landet og gøre det lampefremt langt ud i fremtiden. Nu tog folk stilling for eller imod. Det illegale arbejdet kom ind i faste former og så blev organiseret. Sabotør Jensen blev verdenskendt i løbet af kort tid. Overalt i landet stod frihedsbevægelsen's trapper ned for de virksomheder, hvor det med sikkerhed var konstateret at de arbejdede med over 60% i den tyske krigsmaskines tjeneste. Rygende ruiner af af vej, og hvor de havde været, voksede der hverken græs eller skyldmaskinedele. Ja, endnu et klip fra en af de her øh, dokumentarfilm, der blev lavet øh, efter krigen. Sabotagen, den vinder jo frem, som vi har været inde på, men gengældelsen fra tysk side er voldsom. Modstandskampen bliver stadig blodigere, det bliver mere risikofyldt. Din beretning, Nils B. Udansen, handler jo om hele tiden modstandsfolk, der bliver taget, de bliver tortureret, de ryger i koncentrationslager, de heldige af dem, de ryger til... Øh, frøslevlejren øh, i Sønderjylland, øh, og til sidst så sker der henrettelser, når vi når frem til øh, de sidste tre måneder af krigen. Øh, tyskerne og deres stikker, de bliver også dygtigere. Øh, lokkeduerne kender vi, Grete Bartram og, og andre. Der er brødne kar overalt, også i modstandsbevægelsen selv, modstandsbevægelsen oplever faktisk store tilbageslag allerede i efteråret 1944, og det er også nogle centrale personer, man får fat på, blandt andet Måns Fog. Det er ofte dårlig security, øh, det vil sige det her med, at man er for sløset, man er for uddygtig til at tige stille med de ting, man gør. Og så er der også rene tilfældigheder. Det skal vi jo også øh, huske på, at folk bliver jo også øh, sådan helt tilfældigt taget i de retsjer som tyskerne er, bliver bedre og bedre til at lave, og de foretager dem hyppigere og hyppigere og en gade af, og så undersøger de simpelthen samtlige folk, eller de tager et, et tog, øh, og så tjekker de alle folk fra folk, der er efterlyst og så videre. Øh, så det vil sige, at fængslerne bliver fyldt op. Modstandsbevægelsen er faktisk ad flere omgange på hælene. Og når vi nu taler om security, ja det har Tom alias Peter Kylling Mortensen alias Per Mortensen fra Bopa en mening om. Han er også nævnt i bogen. Han fortæller her til Nationalmuseet om, hvad det er, man skal huske. Hvis man skal overleve med illegalt arbejde, så er der regler, man skal overholde. Og det er den vigtigste, at man ikke siger til nogen, hvad man går og laver. Ja, man ikke går og siger, at man går og sprænger, det er selvfølgelig indlysende, men at man i det hele taget ikke taler om, hvad man går og laver. Og det var utrolig svært. Utrolig svært, at alle sabotører har overtrådt den regel. Fordi det var, vi var optaget af, det, det er en stor ting at gå ud og sprænge en stor fabrik. Man var, det stod i aviserne, det blev sagt i radioen, det var klart, det var en mægtig en, en stor ting. Og så måtte man ikke sige noget. Man stod ved siden af folk, som fortalte om de her ting, og måtte, måtte ikke sige noget. Det var meget, meget svært. Men øh, de fleste af os lærte vel at finde en eller anden øh, sted, hvor vi kunne sådan, gå og fortælle lidt om det, og så ligesom læse af. Det var den første regel. Den anden regel hang jo lidt sammen, eller var jo lidt i stil med den her, det var, at man måtte ikke vide noget. Man måtte ikke være nysgerrig. Man, hvis en kammerat sagde, nu går jeg, så fulgte man ikke efter ham. Han siger at nu gik jeg om hjørne. Man måtte ikke vide, hvor vi, øh, vi, vide, hvor vi hinanden boede. Vi måtte endte vide om, hvad folk lavede deres rigtige navne, eller noget som helst. Vi brugte alle sammen illegale navne. Jeg hed Tom, og det frelste faktisk mit liv senere, fordi tyskerne havde alt på mit rigtige navn, da jeg blev arresteret, men de kendte ikke mit dæknavn, eller kunne i hvert fald ikke hægte det sammen, og derfor sidder jeg faktisk her i dag. Dæknavne var også vigtigt. Vi havde ikke nogen øh, måder at holde kontakt på, andet end vi mødtes på gader og stræder. Og der var vi utrolig dygtige på den måde, at vi mødtes måske... Ja, flere gange om dagen i halve og hele år. Det vil sige, at det var i hundredvis af møder på gaden, og jeg tror aldrig, at vi har været ude for, at vi er blevet blæst op. Men vi havde også en lang række sikkerhedsforanstaltninger, når vi mødtes. Den allervigtigste, det var klokkeslættet. Når en sabotør sagde, at vi mødtes 14 minutter over 11 ved Dammsøen, så var det 14 minutter over 11, så var det ikke 15 minutter over og det var ikke 13 minutter over. Man kom lige til tiden op til mødestedet, og så lurede man, hvis det så var i orden, så gav man et tegn, og så mødtes vi. Og var der det mindste klæren, så gik man væk. Den vigtigste ting, vi ikke gjorde, var faktisk, at vi berigede aldrig selv. Vi tog aldrig ting på de steder, vi var. Og det kunne man altså sige, var en fristelse. Vi var på en fabrik, vi vidste, at om fem minutter var den brændt væk eller brændt ned eller sprængt væk, og så ikke tage en eller anden ting, som vi ikke kunne have brug for. Vi havde brug for masser af ting, ikke? Men, men vi tog aldrig noget, og det blev håndhævet utrolig strengt. Der var kammerater, som måske for en skjorte eller endnu mindre bagateller blev smidt ud og sendt til Sverige væk med dem, og det var simpelthen det mest absolute krav. Det var at komme til tiden og aldrig hugge noget på en aktion. De helt store personligheder i, øh, i modstandskampen, det er jo både flammen og citronen, og det er jo meget tankevækkende, at øh, begge bliver faktisk øh, taget, eller de ender jo så med at dø, i, øh, fordi de ikke vil tages ved tilfældighed, og de opholder sig simpelthen på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Der er ikke nogen sådan særlig anledning til, at de, at de, at de omkommer, eller, eller at, at Gestapo kommer forbi, andet end, at de befinder sig i et miljø, hvor man selvfølgelig kan forvente sådan noget, det gør jo også et stort indtryk af, af, når man læser din bog, Niels Biver, af alle de øh, mennesker, som deltager i, øh, i modstandskampen, som jo vælger selvmord. Øh, det gjorde øh, flammen og citronen vel egentlig også. Øh, men, men der er også andre, øh, man måske ikke har hørt om så meget. For eksempel Peter de Hæmmer Gudme, som er en moden mand, øh, der ender med at kaste sig ned af, af trapperne i, i sjælhuset. Ja. Altså han havde noget viden, som det virkelig var fuldstændig helt afgørende at holde tæt med, og det viste han. Han, havde, øh, øh, han var blevet arresteret øh, i, sin, øh, i sin illegale bolig, øh, hvor der også havde været en, øh, en registratur over det illegale informationsabonnenter øh, øh, og kontakter, og øh, øh, han var altså med i, øh, i gruppen bag det illegale nyhedsbrev, det han var øh, Han var orientalsk filolog, og han havde skrevet øh, den liste i en oldtyrkisk dialekt, øh, som der ikke var nogen, der kunne forstå, og som tyskerne ikke engang kunne tyde ved at få en øh, ekspertfløjet ind fra Berlin. Den eneste øh, øh, altså, måde, man havde at få at vide, øh, hvem der stod på den liste, øh, det var... Øh, øh, det var simpelthen at underkaste ham af barske afhøringer og få ham til at røbe sin egen kode. Og det var det, han ikke mente at kunne holde til, og derfor øh, øh, kastede han sig ud fra, øh, altså så han sit snit til at kaste sig ud over fra en øh, fra, ned i trappeskakten fra 5. sal på Sjælhuset. Og der er også andre eksempler på, at de, de, de erkender, at det der med at holde til sådan et øh, skærpet forhør, hvor man bliver tævet, typisk ofte i Birgdal Hansen, der er løs på ens bagdel og andre steder på kroppen. Der var flere af en, så det der, det kan jeg ikke holde til. Jeg har en viden, som er nødt til at tage, tage den der giftampul. Men, men, men, men det hele taget er det jo en røstende beretning om, og det er virkelig mange eksempler på folk, som under tortur bliver nødt til at sige, Øh, jeg kender den og den og den. Og, øh, og så har øh, tyskerne jo den mulighed, at de ligesom kan tage fat i den næste, som de så kan underkaste tortur, som røber endnu mere, og så er øh, modstandsbevægelsen trævlet op. Og øh, det bliver jo også et øh, problem øh, til sidst, og, og det øh, bliver der også nødt til at, at findes en, en, en markant løsning på, når vi når frem hen til øh, foråret 1945. Men Allerede her i efteråret 1944, der er tyskerne allerede godt i gang med at, at optravle modstandsbevægelsen. Ingen kunne vide sig sikker. Når som helst kunne man overrumples af en Russia. De Danske landsforrædder i tysk sol var formeret i sjælborg Sommers Vagtkorps, der igen udviklede sig til det berøgtede korps, som residerede i politikården. Ja, og øh, det er jo andre øh, folk udover Måns Fog, der, der havner i nettet, blandt andet Åge Chok, øh, og, øh, og så er der jo andre, som faktisk bare bryder sammen. Øh, Børg Hormand, som vi har været inde på, øh, det er sådan ren øh, fysisk bryder han jo nærmest sammen, øh, ja. og han, han, ham når de aldrig at få fat på, men øh, hans kropkasse, den ser simpelthen fra på et tidspunkt. Ja, det er rigtigt. <laughs> han havde, øh, der var det med frihedsrådet, at udadtil, Øhm, der fungerede øhm, øh, Frihedsrådet uafbrudt som en stærkere autoritativ ledelse for modstandsbevægelsen. Men efter arrestationen af, øh, af Måns Fog og øh, øh, og Shok, og hvor flere andre medlemmer glædte ud af arbejdet, fordi de havde været meget tæt på at blive arresteret, der var der i en to-tre afgørende måneder faktisk kun Frode Jacobsen fra ringen og kommunisten Børge Hormand, Øh, tilbage øh, til at foretage de ting, der skulle foretages. Blandt andet de afgørende forhandlinger med politikerne øh, øh, omkring, hvad der skulle ske omkring befrielsen. Øh, og det stod de altså igennem på medokrin og andet. Og øh, så altså, amfetamin ja, stoffer. for. Ja, simpelthen. Og øh, øh, efter at den her proces var sluttet, jamen så øh, øh, jamen så faldt Børr Hormand altså bare sammen på en måde, så han måtte indlægges på et psykiatrisk hospital, og han blev der i flere måneder. Og det blev jo sådan set værre nu, altså i København, som jo er ret centralt område, må man nok lov at sige, og der er hele Københavnsledelsen faktisk væk på et tidspunkt. Ja, det er sidst i... Øh, øh, og i det hele taget, altså i... Øh, altså i det her bind, altså når man øh, altså når man ser på, at øh, altså tysk... Altså, Tyskland var virkelig ved at bryde sammen. at altså, Det var tydeligt, man var øh, altså, det var, det var et spørgsmål om få måneder, før man tabte krigen. Man kan jo godt have den øh, øh, forestilling, at så kommer der også en gradvis oplysning, øh, opløsning i det tyske sikkerhedspoliti. Tværtimod der sker en skærpelse. Øh, og, og, og for Berlin er der jo også krav om, at man skal gå, gå hårdt. til hårdfat? Ja, simpelthen med alle til rådighed stående midler. Og øh, det er i mange faser, hvor det virkelig er, jeg har allerede nævnt Peter Dethemmer Gudeme, altså hvor det virkelig står og vipper med, at der sker ting, der vil få hele modstandsorganisationen til at falde sammen. Og nu, som du siger, sidst i februar 1945, der lykkedes det Gestapo at arrestere den samlede ledelse for undergrundsageren i København. Øhm, og øhm, øh, de bliver med det øh, samme underkastet barsk forhør øh, tortur, øh, og tortur. Øh, og inden for et par døgn, så bliver også alle afsnitslederne arresteret. Så det er, øh, det er simpelthen øh, øh, den her øh, under, øh, enhed, der er en øh, organisation, der er 40 procent af den samlede undergrundshær, måske, øh, der får kappet hovedet af. Og det er jo i den sammenhæng, man skal kunne forstå og se på stikkerlikvideringerne, fordi det er modtrækket. Altså, det, det, er, det, det handler egentlig ikke om hævn. Øh, i hvert fald ikke i, som hovedregel. Det, det, det handler om, at simpelthen, øh, forsvars, det er en forsvarsmekanisme. Ja, altså, det, er, det er udgangspunktet for, altså for likvideringerne, at, øh, at det ikke øh, altså er noget, øh, altså noget retsopgør, det er, en, det er en krigshandling, fordi man ikke har andre muligheder. Men man bliver også nødt til at have lidt hjælp fra, fra Storbritannien, og øh, allerede i, i efteråret i øh, 1944, der er den faktisk helt galt i Aarhus. Nu har vi talt lidt om København, men i Aarhus er modstandsbevægelsen også på helene. Øh, den er jo faktisk i, op, i opløsning, øh, mm. blandt andet på grund af Grete Bartram, som jo har været en meget, meget, meget effektiv stikker for, for tyskerne. Og, øh, og der ender det med, at Royal Air Force øh, simpelthen bomber øh, Gestapos hovedkvarter øh, i Aarhus. Ja, det er rigtigt. Den 31. oktober øh, 1944. Øh, og det er et øh, vellykket angreb, øh, hvor øh, det lykkedes at få øh, øh, ramt de bygninger, universitetskollegierne, hvor øh, Gestapo har kontorer og afhøringslokaler, og 40 gestapo-folk bliver dræbt. Det lykkes ikke helt at undgå civile tab. Der er en 10-15 personer i universitetets hovedbygning, der bliver dræbt, men altså relativt begrænset. Men en succes, og der også giver modstandsbevægelsen i Aarhus et, et, et pusterum. Ja. Og, øh, og så er det jo øh, nærliggende at sige, jamen vi har allerede haft øh, en øh, kæmpe succes her i Aarhus, og nu har vi et øh, endnu større problem i København, øh, hvor Gestapo har et hovedkvarter i Sjælhuset. Øh, skulle vi ikke prøve at gentage succesen? Og, øh, men der har tyskerne jo et modtræk, fordi øh, de er jo ikke helt idioter, så de placerer jo så nogle fanger i overetagen. Det er jo som, et, som, som nogle gidsler i virkeligheden. Ja. Jamen det er... Inden for en uge efter øh, angrebet i Aarhus, øh, der begynder man at tømre nogle celler op på, øh, altså på tagetagen i, øh, i Sjælhuset og føre arrestanter derop. Og det er øvrigt på det her tidspunkt, hvor, øh, hvor Børge Aarhus øh, øh, var blevet arresteret og underkastet øh, for og det lykkedes ham så i øvrigt at forklare sig så smidigt, at han, at han undgik regulær tortur. Men øh, der var det mystiske, at det faktisk lykkedes ham at slippe ud af Sjælhuset og gå i skjul og komme videre til Sverige, øh, hvor han så var næsten til befrielsen. Og øh, det så ud til, at grunden det var, at han blev øh, ført rundt på et virksomhedsbesøg af Karl-Heinz Hoffmann øh, til tagetagen, øh, øh, så han kunne se, at de her øh, celler var ved at blive opført, og der ville stille modstandsfolk øh, derinde. Og øh, så kunne man jo godt regne ud, at når han øh, øh, fik adgang til at tage til Sverige, øh, så ville de blive kendt med det samme i det allierede udland, at der sad øh, tilfangetagende modstandsfolk i tagetagen. Men altså ikke desto mindre Øh, så kom der øh, den her opfordring, som der allerede, der havde allerede i forvejen været idéer fremme om, at der skulle laves sådan et angreb til London, og man øh, øh, accepterede at gå i. Øh, i, øh, i gang med en planlægning, af sådan en det Og det sker faktisk ret tidligt. Det sker allerede i slutningen af 1944. Det gør det, ja. det. Og, øh, og, og der er jo så øh, faktisk en enkelt mand, der træffer sige, beslutningen om, at, at, at det gør vi så. Og, og det er så den øh, nye chef for SOI i Danmark, Ole Lipmann, fordi øh, han, øh, han får faktisk en ret stor betydning her det sidste øh, halvårs tid, øh, fordi der er nogle problemer med den øh, tidligere øh, SOI-chef i Danmark, nemlig Fleming B. Muse. Øh, ja. Og hvad, hvad er det for nogle problemer... Ja. Jamen, øh, Flemming B. Mus, øh, øh, har, øh, har været i funktion i, øh, øh, altså i halvandet år i Danmark, og og altså, haft en fantastisk succes med at lede øh, den sabotageoffensiv, der førte til den 29. august, og øh, også de politiske forhandlinger i London, der førte til begyndelsen på opbygningen af, øh, af undergrundsageren. Men øh, Øh, han havde et øh, problematisk forhold til penge. Øh, og, øh, han lagde lidt til side til det, en, øh, en, øh, en regnværsdag til sig selv. Øh, det var det ja, det var så det, der blev øh, øh, afsløret efter krigen, hvor han øh, fik en fængselsdom for øh, bedrageri. Men, de kunne se, men han brugt for mange penge. Men, men det, man kunne se, det var bare, at der var noget, i specielt da han blev afløst, øh, og så var hans efterfølgere kunne se, at der overhovedet ikke var brug for de beløb til løbende udgifter, som uh, uh, Mus tidligere havde brugt, hvor man mere og mere begyndte at sige, også i London, hvad er det her for noget? Men Lipman, som er 8, 29 år på det her tidspunkt, ja. øh, og øh, øh, det er ham, der er sådan, jeg tror, en går tur i, i, i Tivoli, øh, og så og tager beslutningen. Ja, jamen det, øh, og baggrunden, den er, at øh, fra øh, øh, altså fra de britiske myndigheder øh, og øh, Altså det er så Royal Air Force, øh, øh, øh, der simpelthen stiller som betingelse, fordi det er så farligt, og øh, det vil være overvejende sandsynligt, at der kommer store civile tab. Øh, så vil man øh, have en øh, anmodning fra en øh, responsible person in the field, som man udtrykker det, en ansvarlig chef i marken, Øhm, øh, om at gennemføre det her angreb. Øhm, der skal være nogen i Danmark, der tager ansvar for, at det bliver gjort. Og det er det så, det at Ole Lipmann gør. The Gestapo is dangerously close to eradicating the Danish resistance. Vi vil at du er en del af I deres bombeskjold. This mission is perhaps our riskiest mission yet. Going to fly straight into the very center of a capital city and hit and destroy one single building the target is the gestapo headquarters in the center of copenhagen Ja, en øh, hektisk sekvens fra den biografaktuelle danske spillefilm Skyggen i mit øje, der jo netop omhandler bumpningen af Sjælhuset. Og den tragedie, der jo desværre fulgte med med de mange uskyldige offer på den franske skole på Frederiksberg, hvor 92 børn øh, mistede livet. Angrebet på Sjælhuset her i mars øh, 45. Hvad får det her konsekvenser kort? Den konsekvens det er, at det er jo den, øh, den eneste... Det eneste reelle indslag af den store krig, sådan som den foregik ude i verden, der fandt sted på dansk jord, under, altså, med, altså med omfattende ødelæggelser, øhm, civil ødelæggelser i en store by. Der var jo øhm, altså den forfærdelige tragedie med den franske skole, som, øhm, som blev illustreret i filmen. Øhm, og så var der også hele kvarteret på Frederiksberg, der blev Ødelagt det bliver husket lidt mindre, fordi folk generelt var på arbejde, så det kostede ikke så mange dødsoffer, men af øh, mennesker mistede deres hjem. Man kunne måske lige nævne Bornholm også lidt senere, men åh øh... oh, ja, det, ja, det er, ja, her ja, på Bornholm bliver jo altid... men det er galt. jo ikke store byer, men det er ikke store byer, kan man sige. Nej, øhm, men øh, altså og så får det jo også den øh, øh, konsekvens, at øh, nok bliver Gestapo ved med at operere lige til det sidste, men det er slut med større Gestapo-aktioner på det her tidspunkt. Der er jo 70 øh, gestapo funktionærer der bliver dræbt, og Sjælhusets arkiver bliver ødelagt. Så hvis vi ser, hvis, vi, og hvis man kan det, og det kan man vel, øh, se med modstandsbevægelsens øjne, fra den her tragedie, så var det en succes. Og så er der jo faktisk flere af de her folk, der undslipper, Mons få blandt andet Oshock og, og en masse andre, og så er der jo også desværre nogle modstandsfolk, der er fanget, som også omkommer undervejs. De sidste måneder af besættelsen, der hævner tyskerne sig markant ved at henrette modstandsfolk som reaktion på det stigende antal sabotageaktioner, der finder sted. Der, der sker en generel brutalisering, hvor også vidner trues til, til tavshed. Vi har et eksempel med en modstandsgruppe under Holger Danske. Det er øh, Poul Falk Jensen, som øh, også spiller en rolle efter krigen, øh, som jo siger, hvor han jo siger til folk, hvis, hvis I kommer til at sige noget som helst til tyskerne, øh, så kommer vi efter men Vi har en meget lang arm, siger han. Så, så også på den måde øh, er der en, en, en brutalisering. Ja, og der er jo et, øh, noget helt exceptionelt ved øh, afdelingen Aegil øh, i Holger Danske, øh, der er blevet betegnet som en slags øh, eliteenhed, der, øh, der først og fremmest øh, der specialiserer sig i likvideringer. Øh, der er det helt ekseptionelle, at mens øh, alle andre... Øh, Altså, eller de, de fleste andre modstandsorganisationer, blev, øh, blev rullet op, og øh, nogle af dem flere gange, på grund af, så mistede afdelingen rejkild ikke en eneste øh, mand. Så øh, øh, det ser altså virkelig, altså, øh, det er svært ved at tro, at det er tilfælde. Altså det der med, øh, altså som gammel mand, der øh, kunne Paul Falk Jensen godt lide at, Øh, øh, øh, øh, gentage sig selv øh, øh, altså sådan altså, hvor arm er lang og de skal bare vide hvad der kommer til at ske og sådan noget, det kunne faktisk godt se ud som om det har virket det er jo også i den her periode, man oplever voldsomme ildkampe med Hippo og også med tyskerne, og, og, hvor, hvor modstandsbevægelsen øh, virkelig får, lov, får brug for maskinpistolerne, som, de har, som kommer ind til dem i, i, i stadig stigende antal. Øh, og, øh, men det ender selvfølgelig også med, at ude i Ryvangen øh, i her i København, men også andre steder, jamen, der øh, betaler meget, meget unge sabotører prisen. Øh, og det er jo altså, virkelig hjerteskærende at læse om de her 20, 21, 22-årige mennesker, knap studenter, som øh, bliver skudt øh, ude i røgbangen. Øh, og og det, det sker faktisk primært i, i de her sidste par måneder. Ganske, ganske få timer før befrielsen er der unge mennesker, unge liv, som simpelthen øh, slukkes, ja. og det, det, de, altså, det er jo et utroligt hård læsning. Mm -hmm. stadigvæk, så mange år efter. Jeg synes også, det var hårdt at arbejde med. 63 inden for mindre end tre måneder op til befrielsen. Det er jo... Øh også den her tid, hvor, hvor likvideringerne, det er sådan øh, noget, der sker nærmest øh, dagligt, og, øh, og, og det er meget, meget fantasifuldt, og, øh, og det har vi også behandlet i, i, i mange tidligere øh, programmer. Og der er også en pris, fordi folk, der har udført de her likvideringer efter krigen, har man indtryk af, at flere af dem, de her likvidatorer, øh, begår selvmord og, og bliver aldrig rigtigt til, til mennesker. I det hele taget er det at deltage i modstandskampen en, øh, øh, ikke gratis, som... Øh, Øh, Fru Jakobsen fik sagt i en tale nogle år efter. Øhm, men herefter er der vel også en plan, der bliver rullet ud. Nu kommer der til til telefonen. Vi oplever i dette øjeblik vel nok den største stund i Danmarks historie. Fem år har vi landet på dette øjeblik. Men vi har ikke alene længst, vi har kæmpet. I Frihedsrådet var vi samlet alle afskytninger af det danske folk. Uden politiske hensyn, uden klasseskæld fra kommunister til de yderste konservative arbejdede vi mod et års kammelvål. At kæmpe mod tyskerne, mod nazismen og at drive dem udlager. For os hjalp kun én ting, at den oprettede demokratien og folkestyret et strikt, selvstændigt og uafhængigt Danmark. Men kampen var dyr, den kostede opgård, og denne, den største dag i Danmarks historie, skal ikke slutte, uden at vi mindes dem, der blev pintig hjælp af tyskerne over i Dommerhuset og Sjælhuset. Den skal ikke slutte, uden at din er en der bliver henrettet i en tidlig morgenstund uden for fælladen. Den skal ikke slutte, uden at vi tænker på de enkle, de færreløse, der i dette øjeblik sidder tilbage med savn og smule med i vinden. Vi skal nu i dette øjeblik blotte vores hoder i sagtnemlige rentring for dem, der satte linket ind på Danmarks dag, og for dem, der sidder tilbage. Vi skal aldrig dem. Ære, værre, øres, ja, velvalgt ord, synes jeg, fra redaktør Ushok fra Frihedsrådet her, der taler til folket 4. maj på rådspladsen i København. Han har i høj grad øje for dem, der betalte prisen, hvor folk er jo helt oppe at køre, selvfølgelig, i befrielsestrusen. Det, det, det er jo i høj grad også en, en, en stund, hvor, hvor, hvor modstandsbevægelsen skal rulle hele sine planer ud. Hvad skal der ske herfra? Hvordan håndterer vi den her befrielse? Kører det efter planen? Øhm, ikke, efter, ikke efter modstandsbevægelsens plan. Men øh, der var der jo ikke noget, jeg, øh, jeg nok tidligere ikke fik, øh, fik rundet rigtigt af med, hvad, øh, hvad modstandsbevægelsens plan egentlig var og man ville kæmpe. Jamen, det var i og for sig um, uh, ligesom den 29. august, uh, hvor man satte sig til modværge mod, uh, mod overmagten på, uh, på kasernerne. Uh, på trods af det, at der var et stort og veluddannet tysk militær i Danmark, altså man var indstillet på at, uh, på at kæmpe, og man gjorde sig uh, klar. Og den danske brigade i, uh, i Sverige, de, de var meget indstillet på, at de skulle sættes ind i kamp. Man skulle ikke bare... Uh, Øh, ligesom sidde tiden af i Skåne, og så øh, øh, vente til, at øh, man nok kunne komme tilbage efter en kapitulation. Men, øh, men det var politikernes øh, plan for, hvordan besættelsessituationen skulle landes, der, øh, der kom til at blive realitet. For den underjordiske herledelses øh, officer, øh, tog ordre fra øh, politikerne, og øh, der øh, øh, var det simpelthen en beslutning, at brigaden først skulle øh, øh, skulle sættes ind efter øh, en kapitulation. Det kunne man bare ikke sige offentligt. Øh, for, øh, så øh, så på den måde så øh, så var det efter planen, men altså politikernes plan. Efter 5. maj så øh, er der jo også en, en situation der, med blandt Paul Falk Jensen, øh, som også havde kodenavnet Eigil, som jo så også henretter det her frisørægte par. Øh og, og det er jo sådan set en historie, som vi har hørt op helt indtil for ganske få år siden, hvor han jo endte med at, at dø. Øh, forinden havde han jo i en ret udsendelse jo sådan set udtalt om, at øh, indrømmet, at han havde slået dem ihjel, fordi de var stikker. Men altså på det her tidspunkt, der var Danmark jo blevet befriet, og... Øh, og, og, og, men det ændrede ikke på, at han mente, at de skulle, de, de skulle dø. Og hvis man læser din historie, så hænger det måske sammen med, at, at Ejgil her, han, han så nogle af sine kammerater blive stukket. Øh, der var faktisk en, en, en, en, en meget, meget vellykket øh, øh, tysk aktion med, og, og, hvor, hvor, hvor, hvor mange af hans kammerater jo sådan set øh, øh, betalte prisen. Og, og der havde man indtryk af, at Eichel, han mente, at det her frisøgægtepar, de havde skyld i det, og derfor så skulle de dø. Øh, meget omdiskuteret situation, som jo endte med, at, at han blev anmeldt øh, for mor, øh, og, men hvor man jo ikke havde gjort noget ved sagen, fordi manden var jo så, så gammel, øh, og så han endte med at dø, øh, inden at man ligesom gjorde noget øh, ved sagen fra, fra, fra myndighedernes side. Ja, yeah, jamen han... Øh, øh, øh, Altså, jamen, altså, det havde været en uh, krig, på, krig på liv og død mod um, det her frisørægtepar fra, uh, fra uh, Frederiksberg, uh, som, uh, uh, som havde været årsag til, at, uh, uh, at uh, hans um, gruppeleder, og jeg tror, det var seks andre, uh, var ind i koncentrationslejre, hvor, uh, som de så alle sammen overlevede. Det kunne man jo ikke vide på, uh, på det her tidspunkt. Og... Uh, så en dag efter kapitulationen, altså hvor man var øh, øh, ude at køre øh, altså i et andet ærne, men, øh, der besluttede man så, så til at øh, prøve at arrestere dem, og det gjorde man så øh, i, øh, deres øh, i deres lejlighed, og kørte dem øh, ud til Averhøj Gymnasium, hvor øh, Holger Danske havde oprettet en af deres øh, kaserner øh, nord for øh, København, og så samledes de til stedværende medlemmer af afdelingen Ejegild og, og altså, dømte dem til døden. Og så blev de morgenen efter klokken 6 kørt ud på Gels bakke, og der blev de så øhm, øh, øh, skudt øh, ifølge, altså, hvad Paul Falk Jensen har fortalt af ham selv, og så en uh, frivillig af gruppen, der meldte sig. Og det er jo en stor plet på som siger, modstandskampen. Ved nogen hævde, andre har et andet synspunkt. Men det var og, og hvis jeg lige skal tilføje det, han så erkendte 73 år efter, og som så fra en til at indgive en politianmeldelse, øh, det var, at øh, de skulle virkelig have øh, lov til at overleve krigen. Ja, det siger han jo. De selv. Ja. selv. Men øh, Helt overordnet. Modstandskampens betydning for synet på Danmark blandt de allierede er vel af vital betydning. Det er vel det helt afgørende for, at vi i hvert fald ikke bliver set som tysk tyskernes allierede, men at vi, er, vi bliver heller ikke en del af de allierede, men uh, vi er heller sådan i hvert fald over mod de allierede. Det, og, det, og det er jo vigtigt. Ja, altså Danmark blev aldrig formelt øh, anerkendt som, øh, som allieret for det, det var der en masse formelle problemer med, først og fremmest at Danmark ikke havde nogen eksilregering og så også det at Sovjetunionen ikke havde glemt, at at Frikorps Danmark havde været en meget effektiv styrke på Østfronten og at Danmark havde afbrudt forbindelserne i 1941 efter det tyske angreb men det blev alligevel sådan, at Sovjetunionen stilles accepterede, at Danmark blev Øh, blev inviteret til øh, til øh, konferencen i San Francisco, hvor FN blev øh, dannet. Øh, så øh, jamen, øh, de facto så var øh, øh, så blev, øh, Danmark øh, betragtet som allieret, men øh, altså bag kulisserne øh, altså der gjorde Britterne opmærksom på, at, øh, at det var altså vigtigt, at øh, modstandsbevægelsens øh, øh, indsats blev, øh, altså blev fremhævet som det, der helt uomstvestligt havde øh, reddet Danmarks position under øh, krigen. Der skulle ikke være noget med, at øh, altså politikernes linje skulle øh, fremstå som lige så god, og, øh, altså lige så det ene og, øh, og det andet. Og det er det, der har gjort, at, at nok at modstandsbevægelsen har, øh, øh, har haft den særlige ideologiske position, kan man vil sige, bagefter. Og dermed så har vi jo fået afsluttet øh, dit firebindsværk, øh, Modstand, Nils Biver Danelsen. Tak fordi du har skrevet det, og tak fordi du har været med i fire udsendelser her, øh, hvor vi desværre ikke kunne nå alt, men vi har da været omkring øh, de forskellige perioder af modstandskampens historie. Og, øh, og den sidste bind har jo så øh, under til sidste ark 1944-45. Alle fire ben af modstand er, er udkommet på politikkens Forlag. Hitlers sagsløb er slut for i dag. I teknikken sad øh, Louis Feigenberg, og jeg hedder Jarl Kortum og er vært og tilretlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via bjernske.comdk-podcast, eller en af de øvrige podcast-tjenester. Det er jo også på de øvrige podcast-tjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret i rette 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æs Vi skal her til sidst høre øh, En lærke lettet og fulde, som er en af de øh, sange, der knytter sig til besættelsestiden og befrielsen. Hermed med er kordet og sangeren Silas Bjergård i en optagelse fra 2019. Tak for i dag. En lærke lettede, og tusen fulde og straks var luften et væld De tusen tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang. Og byer blomstrød i rødt og, og det var for Danmark fri, og Danmark fri. Det var en morgen Som tusind andre Og ingen morgen I tusind år Da Danmark vågnede Med klare øjne Til glædes timer Og frimandskor Og landet lyste Fra sol til klæd Og det var for